Тері прачат, Джинго. Ваймс вирвався з чорних глибин сну разом зі сновидіннями, що бульбашками зринали з ним на поверхню. Донині він цінував момент пробудження. Саме тоді й до нього приходили рішення. Він вважав, що окремі частини його мозку вночі вирішували проблеми минулого дня, а щойно він розплющував очі, ділились своїми висновками – Тепер же до нього приходили самі спогади. Він здригнувся, ще один спогад нахлинув. Він тяжко зітхнув, у його голові знову пролунав звук жетона, що лунко вдаряється об стіл. Він вилаявся. Тоді спустив ноги з ліжка і почав навпомацьки шукати нічний столик. біп біп, -біп цим. О ні. Гаразд, котра година? Перше дня. Привіт, введіть своє ім'я. Він сонно глибокнув на бісика органайзера. Він знав, що одного дня йому таки доведеться розібратися в інструкції до цієї клятої штуковини, або так, або викине його з високої кручі. Одне загальновизнаних правил щастя стверджує: "Завжди остерігайся помічних пристроїв, які важать менше за свою інструкцію". Примітка автора. Що почав було він, а тоді тяжко зітхнув Знову його переслідував звук розмотаного тюрбана, натягнутого під його вагою. «Семе?» Двері спальні розчахнулися, і усередину війшла сибіл із горнятком у руках. «Так, Люба, як ти почуваєшся?» «У мене синці на син...» Інший спомин виповз із мряки обоги. «Невже я справді назвав його текучою?» «Так», – підтвердила його дружина. «Фред Колон заходив сьогодні вранці» і про все мені розповів. У дуже первистих деталях, я б сказала. Я якось пішла на побачення з Ронні Ржавським, дещо неприємний чоловік. Інший спомин вибухнув у голові Ваймса кули болотяного газу. А Фред розказував, куди він сказав Ржавському запхати його жетон. Так, тричі. Його це, схоже, турбує, але, знаючи Ронні, до нього достукатися можна хіба що молотком. Ваймз уже давно звикся з думкою, що всі аристократи, схоже, зналися по іменах. «А щось іще тобі Фред розповідав?» – спитав він поязком. «Так, про крамницю і пожежу, і все решта. Я пишаюся тобою». Вона його поцілувала. «Що мені тепер робити?» – запитав він. «Випити чаю, а тоді помитися і поголитися». «Я маю піти до штабу варти і поголитися». У глечику є гаряча вода. Коли вона вийшла із кімнати, він встав з ліжка і, похитуючись, пішов у ванну. На мармуровому рукомийнику і справді стояв глечик з гарячою водою. Він глипнув на лице в дзеркалі. На жаль, воно виявилось його. Може, якби він спочатку поголився, а потім міг би вмити те, що лишилося? Фрагменти минулої ночі і надалі наполегливо привертали до себе його увагу. Шкода того вартового, але не завжди є час просто стояти і сперечатися. Дарма він так зі своїм жетоном. Старі часи давно минули, у нього тепер були обов'язки. Він мав залишитися і зробити все трохи. Ні, таке ніколи не спрацьовувало. Він намастив лице піною. Закон про бунт Божий милостивий, Він задумався, бритва повисла у повітрі із закамарків його пам'яті – на нього витріщалися каламутні очі Ржавського. Наволоч. Такі люди, як він вважали, справді вважали варту такою собі вівчаркою, що покусує овечок зазади, гавкає, коли їй дають команду. І ніколи не кусає пастуха. Отак, ваєм з нутромчу у ворога. Лишень. Тепер у нього ані жетона, ані варти, ані роботи. Зринув ще один спомин пізній. Спинкою, що стікало по сорочці, він витягнув із кишені запечатаний лист від вецінарі і бритвою розкрив конверт. Всередині лежав порожній аркуш паперу. Він перевернув його, але на звороті теж нічого не було. Він спантеличено глипнув на конверт. «Сер Семюел Ваймс, лицар». «Як же точно був написаний адресат», подумав Ваймс. «Але який сенс у повідомленні без повідомлення?» Інші люди могли машинально засунути в конверт на той аркуш, тільки на вецінарі. Який сенс надсилати йому записку з нагадуванням, що він лицар? Хай йому грець, якщо він не так добре знав цей бантежний факт. Увірвався ще один крихітний спомин тих цем, намов мишка, що пукає в буревій. Хто це сказав? Будь-який джентльмен? Вайм витріщився, А він справді джентльмен чи не так? Тепер уже офіційно, однак він не вибіг з криками з лазнички, а догулився, помився і дуже спокійно перевтягнувся в чисте спіднє. Внизу Сибіл приготувала йому їсти. Кухарка з неї була така собі, та вайм за це влаштовувало, бо за як їдець з нього теж був, нікудишній. Після років вуличної їжі його шлунок працював на свій лад, Понад усе він жадав маленьких, румких, коричневих шматочків, справжньої їж боїв, а Сибіл завжди гарантовано перетримувала пательню на драконі. Вона уважно спостерігала, як він жував смажне яйце і дивився кудись вдаль. Вона нагадувала людину з переносною сіткою, яка страхує канатоходця. Трохи згодом, поки вона дивилась, як він розламує сосиску, він запитав – у нас є якісь книги про лицарство, Люба. Сотні семе. А є такі, де пише, що воно таке. Тобто такі, де розписано, що робити, якщо ти лицар. Всякий обоє, таке інше. Гадаю, в більшості з них про це пише. Добре, піду, трохи почитаю. Вамс проштрикнув виделкою бекон і той, приємно хрустнувши, розколовся. Потім він пішов у бібліотеку. Через 20 хвилин він вийшов Полівець і папір. Ще через 10 хвилин леді Сибіл принесла йому філіжанку кави, він сидів за стосом книжок, явно поглинутий життям лицарським. Вона тихенько вийшла і попрямувала до свого власного кабінету, де взялась оновлювати записи про розведення драконів. За годину вона почула, як він вийшов до зали. Він щось фальшиво мухикав собі підніс із відстороненим заклопотаним поглядом. Це означало, що якась велика думка вимагала закриття усіх неважливих процесів, і він знову випромінював довкола себе поле роздратованої невинності, що, на її думку, була невід'ємною частиною його ваймстності. Ти куди сідеш саме? Так, не даруде як музад, люба. А, добре, тільки вкутайся як слід. Сім'я Горіфів мовчки плентилась біля моркви. «Мені шкода вашої крамниці, пане горів, мовив він. Горів перекинув ношу на інше плече. «Ми можемо іншу відкрити», – відповів він. «І ми обов'язково за нею наглядатимемо», – пообіцяв Морква. «І коли все закінчиться, ви зможете повернутися. Спасибі». Його син сказав щось що хапонською, між ними спалахнула невеличка сімейна суперечка. «Я ціную твої...» — Сильний почувальний, — сказав Морква, — багрянічий. — Втім, мушу відзначити, що твої висловлювання були дещо різкі. — Мій син просить вибачення, — на автоматі мовив горів. Він забув, що ви розмовляєте, ха? — Ні, не прошу. — Чому ми повинні тікати? запитав хлопчина. — Ми живемо тут. Я на очі не бачив Хапонію. — О, ну тобі буде на що подивитися, — сказав Морква. — Я чув, там є багатько файних. Ти що, дурний? не втримався Джаніль. Він вивільнився з батькової хватки і зухвало став перед моркою. «Мені начхати! Не хочу чути про те, як місяць діймається над горами сонця. Мені тих розмов удома з головою вистачає. Я живу тут! Тобі справді слід слухати своїх батьків. Чому? Мій тато безпробудна горує, а тепер його випирають. Що в цьому доброго?» Ми мусимо залишитися тут і захищати те, що належить нам. А ну, ти не повинен чинити самосуд. Чому ні? Це наша робота, яку ви не виконуєте. Пан Горів затріскотів щось хапонською. Він каже, щоб я попросив вибачення, похмуро мовив Джаніль. Пробачте. І ти пробач, перепросив Морква. Батько хлопця недвозначно станов плечима, як це роблять іноді батьки підлітків. «Ви повернетеся, я це знаю», – запевнив Морква. «Побачимо». Вони спустилися на набережну до човна, що очікував на пристані. То був хапонський корабель, біля перил вишукувались люди, люди, які втікали, забравши з дому тільки те, що могли нести, перш ніж доведеться лишитися тільки з тим, у що були вдягнені. Вартові опинилися під прицілом ворожих поглядів. «Невже Ржавський вже так просто витуряє хапонців з їхніх домівок?» – мовила Ангва. «Ми чуємо, куди йдмає вітер», – спокійно, – мовив Горів. Морква вдихнула з солони повітря. «Він віє з Хапонії», – сказав він. «Для вас, мабуть, так», – мовив Горів. Позаду них, лясно в баті, вони відступили вбік, і повз них прогоркотіло кілька карет. На вікні миттю відслонилися фіранка. Вершні штанина тканина засмикнулася назад, Морква встиг угледіти обличчя золотими зубами і чорною бородою. «Це він, так?» Англа стиха фиркнула в неї, були заплющені очі, вона так завжди робила, коли довіряла цю роль носу. «Гвозди, пробурмотіла вона, а тоді схопила Моркву за руку. Не біжи за кораблем, на борту є озброєні чоловіки». Що вони подумають, коли побачать солдата, який біжить до них? Я не солдат? Як думаєш, довго вони думатимуть над відмінністю? Карета проїхала повз взгущу людей на палубі, надовп посунув назад, оточивши її з усіх боків. Там вивантажують коробки, я не бачу, сказав морква, приклавши руку дашком до очей. Послухай, я впевнений, вони зрозуміють, якщо... На палубу зійшов Ахмет 71 година і оглянувся на вартових. Від його вискалу на мить спалахнула іскра. Вони побачили, як він потягнувся рукою за плече, витягнувши звідти шаблю. «Я не можу просто взяти і відпустити його», – не заспокоювався Морква. «Він підозрюваний. Дивися, він сміється з нас». «Прикриваючись дипломатичною недоторканістю», – мовила Ангва, – але там стільки озброєних чоловіків. У мене сил як у десятьох, бо маю чесне серце», – заявив Морква. «Справді? Що ж їх одинадцятеро?» Ахмед 71 година підкинув шаблю, вона кілька разів зі свистом перекрутилася, тоді він різко витягнув руку і на люту спіймав її за руків'я. «Так пан Вайм зробив», – мовив Морква зі сціпленими зубами. «Тепер він з нас глумиться». «Вас об'ють, якщо ви підете на корабель», – озвався Горів позаду нього. «Я знаю цього чоловіка». «Справді? Звідки?» «Його бояться усіх хапонії. Це Ахмет, 71 година». «Так, але чому його? Ви не чули про нього?» «А ще він Дрех». Пані Горів смикнула свого чоловіка за руку. «Дрех?» – запитала Ангва. «Войовниче пустельне плем'я», – мовив Морква, – «вкрай жорстоке, але шановане». Кажуть, якщо Дрех – твій друг, то буде ним до кінця твого життя. А якщо він не твій друг, тоді в тебе є приблизно п'ять секунд. Морква витягнув меча. У будь-якому разі, мовив він, ми не можемо допустити. Я забагато сказав нам пора йти. Мовив горів, сім'я підібрала з землі свої клунки. Послухай, про нього можна вивідати в інший спосіб, мовила Анква, вона показала на карети. Двійко худих, довгошерстих та неймовірно граційних собак вибігли з неї і тепер тягнули за повідки, рвучись вгору по трапу. Хапостанські мисливські собаки, сказала вона, наскільки я розумію, хапонська знать душі в них не чує. Вони дещо скидаються на Хоча було морква, а тоді до нього дійшло. Ні, я не впущу тебе туди саму, заперечив він. Щось піде не так. Повір мені, в мене куди кращі шанси, ніж у тебе, худко мовила Англа. Хай там як вони не відчалять, поки не зміниться приплив. Це надто небезпечно. Що ж вони, зрештою, наші вороги? Я маю на увазі для тебе. Чому, поцікавилася Англа, я ніколи не чула про перевертні в Апонії, тож вони, мабуть, не знають, як з нами поводитись. Вона зняла маленький шкіряний нашийник, на якому висів її жетон і простягнула його в моркві. «Не переживай», – сказала вона. «Якби що, я стрибну за борт? У річку?» «Навіть Анг не здатна вбити перевертня». Анг вазиркнула на бурхливі води. «Мабуть». Сержант Колон разом із капралом Нупсом вийшли на патрулювання. Вони не до кінця розуміли, для чого і що їм робити, якщо вони засічуть злочин. Хоча роки тренувань навчили їх заплющувати очі на вкрай серйозні злодіяння. Але ними керували звички. Вони, вартові, тож несуть варту. Вони не робили це з певною метою. Вони робили це просто так. А величезна в шкіряній палітурці кніженція – в руках Нобі, його прогресу не допомагала. Цій місцині війна піде на користь, за якийсь час звався сержант Колон. Дасть людям стрижень, бо останнім часом усе йде шкереберть. Не як у дитинстві, сержанте. Геть не як у дитинстві, Нобі. В ті часи люди довіряли одні одним. Чи не так, сержанте? Люди довіряли одні одним, Нобі. Так, сержанта, я знаю, їм не обов'язково було замикати двері до своїх домівок, правда? А то ж, Нобі. І люди завжди були готові прийти на допомогу. Постійно шастили по чужих хатах. Правда, сержанти, пристрасно мов в Нобі. Точно знаю, що на нашій вулиці ніколи не замикали двері. Ось і я про це. Я це й хотів сказати. А все тому, що на умудрялись навіть замки красти. Колон замислився над цим зізнанням. Так, Нобі, але вони принаймні одні в одних цупили. На те, щоб вони були чужоземцями. Правильно. Вони ще деякийсь час ішли, кожен заглиблений у власні думи. Сержанте. Так, Нобі. Де є навидання? Навидання? Ну, то має бути якась місцина. Там, здається, дуже тепло. А, навидання? Змитикував колон. Він на ходу вигадував. Точно, вже ж. Вона належить Хапонії, так. Там дуже багато піску і гір. І звідти експортують фініки. А тобі для чого? Та так, просто, Нобі. Так, сержанте? Чого ти носишся з цією книженцею? Хо, маю геніальну ідею, сержанте. Я чув, як ти розповідав про книжку свого прапрадіда. Тому взяв цю книгу в умивальні на випадок війни. Це книга Ома. П'ять дюймів завтовшки. Трохи великувата для нагрудної кишеньки Нобі. Якщо вже відверто вона і для візка великувата. Я думав змайструвати лямки, щоб на них носити. Думаю, навіть стріла з великого лука. Не простромить її далі, ніж до апокрифа. Знайомий скрип змусив їх підняти очі. Голова хапонця погойдувалася на вітрі. «Може, по кухлику?» – запропонував сержант Колон. «Великий Анджі варить просто божественне пиво». «Краще не треба, сержанте, пан Ваймс не дуже в умрі. Колон зітхнув. «Твоя правда». Ну пізнову глянув на голову, вона була з дерева. За кілька століть вона зібрала на собі не один шар фарби. Як на людину, якій більше не треба купляти собі сорочки – Хапонець той дуже радісно всміхався. «Голова хапонця, мій дідусь казав, що його дідусь застав ті часи, коли вона ще була справжньою», – сказав колон. «Звісно, за стільки часу вона скотюбилась і була розміром із волосських горіх. «Трохи гидко наштрикнути голову якогось гаврика замість вивізки», – сказав Нобі. «Ні, Нобі, це воєнний трофей, який хлопака повернувся з війни із сувеніром». Наштрикнув його на палю і відкрив пап, голова хапонця, нехай знають. «А скільки мені прилітало тільки за то, що я цупив чужі черевики», – сказав Нобі. Часи були жорсткіші, Нобі. «Ти коли зустрічав хапонця, сержанте?» – запитав Нобі. «Коли вони зайшли на тиху вуличку, тобто одного з тих дикунів?» «Ну, ні, але знаєш що, вони можуть мати три дружини». А це вже злочин. «Ага, особливо, коли в мене жодний нема», – пожалівся Нобі. «І в них кумедний хавчик, карі і всяке інше». Нобі замислився, як у нас, коли ми на вечірній зміні. «Ну, так, але вони його неправильно готують. Ти говориш про ту рідку кашку кольору вушної сірки з горошком і смородиною, як твоя мама готувала?» Так. Можеш скільки завгодно куперсатися у хапонському карі, але не знайдеш там ані шматочка брукви. А я чув, вони їдять баранічі. Очі, повідомив Нобі, міжнародний гастрогном. Теж правда? Недостойну звичну їжу, типу баранічих яєчок чи солодкого м'яса. Так. У колона склалося враження, що його беруть на кпини – Послухай, Нобі, справа в тому, що вони неправильного кольору, і на цьому все. Молодець Фреде, що вивідав, похвалив його нобі, та так радісно, що сержант колон майже повірив у його щирість. Ну, це ж, очевидно, сказав він. А який колір має бути? запитав Нобі. Білий, ясна річ, не таракотовий, бо ти. ти що, знущаєшся з мене, капрали Нопс? Звісно, ні, сержанте, то якого я кольору? Тут сержант Колон замислився. На капралі Нопсі можна було знайти відтінки, що відповідали всім кліматичним зонам на диску, і ще кілька, які можна було побачити лише в спеціалізованих медичних книгах. Білий, білий – це стан, ну, знаєш, душі, сказав він, це як чесно працювати і отримувати за це чесні гроші, щось Типу цього. І регулярно митися. Не відлежувати боки. А тож, чиї як денно рувати як курів? рів? Нобі. Його дітей ніколи не побачиш. У брудному од Нобі. Ти що, мене підбурюєш? Ти ж знаєш, що ми кращі за хапонців. Інакше якийсь сенс? Та якщо ми будемо з ними воювати, тебе можуть кинути під замок за такі зрадницькі балачки. Ти збираєшся з ними воювати, Фреде? Фред Колон почухав собі підборіддя. Ну, думаю, мені як досвідченому військовому доведеться. Що ж ти робитимеш? Вступиш у полк та підеш на фронт? Ну, мій сильний бік – це тренування. То, думаю, мені краще залишитися тут і готувати новачків. Тут, тобто в тилу, ти хочеш сказати. Ми всі маємо виконувати свою роботу, Нобі. Та якби я щось вирішував, то вже стрілою летів би, Пригостити шайтана хапонського холодною стал, і тебе налякають їхні гострі, як бритви мечі. Я з них презирливо насміхаюсь, нобі. А що? Як хапонці нападуть тут, тоді ти будеш на фронті, а фронт буде в тилу. Я старатимусь бути посередині. Посередині фронту чи, панове, вони розвернулися і побачили, що за ними йде. «Чоловік середнього зросту, але з чудернацькою головою. Не те, щоб він облисів, у нього було чимало волосся довгого і кучерявого, що осягало йому майже до пліч, а його борода була достатньо густою, щоби прихистити курча, але його голова попросту вивищувалась над його волоссям, як той набридливий купол. Він дружньо до них усміхнувся». Ви бува сержант Колон, і чоловік глянув на Нобі, на його сяйливому обличчі немов буревісні хмари промайнули здивування, страх, цікавість і співчуття. І той самий капрал Нобс, договорив він, це ми, громадянине, підтвердив Колон. А, чудово. Мені дали особливе доручення вас знайти. Знаєте, це так дивовижно. Ніхто не вривався у сарай, хоч, мушу визнати, я так добре спроєктував замки. А мені лише треба було замінити шкіру на шарнірах і змастити їх. О, пробачте, мене трохи занесло. Отож, у мене є для вас повідомлення. Але яке? Щось про ваші руки... Він засунув руку в глибоку брезентову торбу, витягнув звідти довгу трубу і простягнув її нобі. «Даруйте за це», – перепросив він, витягнувши меншу трубку і простягнувши її колону. Мусив робити все похабцем, тож у мене справді не було часу все як слід завершити, та й відверто кажучи, матеріали не дуже. Колон глипнув на свою трубку, вона була загострена з одного боку. Це ракета – сказав він, на ній навіть пише безмір кольорових кульок і зірок. Так, ще раз прошу вибачення, сказав чоловік, виймаючи з торби невеличку, хитру мудру дерев'яну металеву конструкцію. Можна назад трубку капрала? Він взяв її, прикрутив з одного кінця конструкції, дякую. Так, без мого станка і, звісно ж, мого горна я змушений був давати раду з тим, що було під рукою. «Можна мені назад ракету? Спасибі». «Без патичка вони не летять», – підмітив Нобі. «О, насправді летять», – заперечив чоловік. «Просто не дуже точно». Він підніс трубку на рівні плеча і зазирнув у невеличкий дротяний приціл. «Якось так», – сказав він. «І вони не летять уперед», – сказав Нобі, – «лише вгору». Дуже поширена хибна думка, – зазначив з Сквірма, повернувшись до них обличчям. У глибині трубки колон огледів кінчик ракети, і в його голові зненацька зринув образ зірок і кулюк. «А тепер ви маєте повернути на цю вулицю і піти зі мною», – скомандовав Леонард. «Мені дуже шкода, але його світлість дуже довго втовкмачував мені, що інколи потреби суспільства загалом переважають права окремої людини. О, я ще дещо згадав. Руки вгору, будь ласка».